Шпола бойгузливо втікав і, опинившись на віддалі, куди не долітали кулі дихтяра, поклявся, що вб'є Андрусяка. І він убив його на третій день Різдва із засідки біля джерельця під Греготом, яке не замерзало. Андрій спустився з гори по воду. Гана не могла заснути, нинішній день промірився життям людей, які гинули тут протягом років, і ніч відправляла панахиду над обієнними. Я вчувся Ганні спів церковного хору, що йшов у похоронній процесії на космацький цвинтар. З озень грудей, бійців, куреня гайдамаки вихопилася стрілецька, заупокійна. Як ви вмирали, вам дзвони не грали. Над головами пливла домовина, і Андрій востанє вглядався в небесну безодню, в якій знайде собі вічний пристанівок. Бо на землі для нього місця не стало. Гриміли сальвою, промовляв над убитим командиром військового округу Говерла Степовий, а в Шишорській видолені вибухнув у небо стовп диму, то горіло приміщення гарнізону і чорнів над могильною ямою сотени Чорнота, який встиг, поки опустили труну, вернутися із своєю сотнею з шишор на цвинтар. Чорнота чорнів, бо не впіймав бандита, здимів шпола, щоб потім. Об'явитися в сакатурі, де закінчиться його катівський шлях. А Марія умлівала над тілом сина і невтішальні слова сестри Ганни, щоб не розпочала, адже її ще в неї Василько відказувала скорбно. І той загине такий нині час. Врешті застукотіли грудки землі, подеці домовини і виросла. На Космацькому цвинтарі перша партизанська могила з березовим хрестом у головах. А до поруч виросте і друга сотеного чорноти, біля якої день-денно стоятиме Ганна і утішатиме себе словами. Мусив прийти до мене хоч раз в житті лицар, а тепер можна жити самотньо. Ніхто мені не потрібен, нікого в мене вже не буде». Ні думала тепер Ганна у півсні. Мала я коротке щастя за довгі роки війни. Дякую Господу, що знайшла мене така доля, рада якої варто тепер жити в спогадах. Не мала Ганна дитини, хоч хотіла мати в гріхах зачату, і Бог таки втішив її, привів до неї чорнота білу дівчину і подарував за дочку. І була та дитина її рідною, а може вона вродилася тут, на белебні, з солодких любищів, з чорнотою, на м'які. Пусть ці чатиння під гаджугами, які й нині співають свою вічну пісню. Палала сосна, палала, під нев дівчина стояла, Щовечора палала, і смерека, вибухала багряним смолоскипом, Поки не вигоріла разом з ганеною молодістю. І прошепотіла вона, засинаючи. Був у мене опришко, лицар, герой, була в мене і рідна дитина, І я нині маю те, що повинна кожна людина мати радісні спогади і сльози. У кінці березня 44-го року Едвард і Піт, мало не наступаючи на п'яти мадярам, які безладними тлумами пішу і кінно тягнулися на Ябленицький перевал, дійшли до загубленого в горах села Снідавки, звернувши на стежки з Косівського тракту, по якому з Колимиї через Заболотів та Рожнів уже гримотіли совєтські танки. Позаду залишалися Купи скриньок з гарматними стрільними, їх мадярські їздові скидали з хур на узбіччя доріг, бо коні, голодні і зморені, вже падали на коліна. Полишали гонведе вози і гармати в наповнених болотом та сніговою кашею баюрах, а коней й і вони заходили в бури шукати поживи, а що її ніде не було, то обгризали зі смерек кору. Ті лесні і чистобри, які були для втікачів дороговказом, закінчилися. Напевне, коней забирали місцеві мешканці, маючи надію відгодувати їх сіном та соломою, не знаючи того, що вся ця військова твар вигине до ноги від застряглої у шлунках нестравної кори. Гедвард з Пітом довго брили навмання бездоріжжям по хрусткому, ніздрюватому снігу. А все на захід, бо десь там, зовсім уже недалеко, як заповняли добрі люди, не височить крутий яблуницький перевал, з поза якого світиться втікачам безпека і воля, проте борам не було ні кінця, ні краю, і хлопці побоювалися, що заблудяться тут навіки. Та врешті крізь стовбору смерек проникло сіре небо, подаючи знак, що ліз закінчується. Втікачі приквапили кроку і вихопилися з гірської ущелини на простору галявину, засійну розсипом курних хаток, і деякі з них диміли, мов підпалені купи вогкого хмизу.